ما شفت يا ربي اكو انت اللويه المعين ما شفت يا ربي اكو انت اللويه منو المعين ليكون أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلايض كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين أنت المهيمن والمعين أنت المعين لولا ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين Anta al-muhrib wal-mu'ib, Pojašnjenje avret, sam vidio ovde kako nešto prvi, pojašnjenje, avret, žena, pojašnjenje avret i žena, ženi šta smije žena pre ženom da pokaže da li je to od pupka do koljena ili od vrata do koljena. Da li je žena a a avret žene pred ženom po većini islamskih učinjaka avret žene pre ženom je kao avret muškarca pre ženom a, kao avret muškarca pred muškarcom prosto a to je znači između pupka i kolena to je kod koji ne u nebi wallahu taala alim da je mišljenje jedno mišljenje kod imam bebuhanife koji spomene uh, ovaj ibn mam i u svom djelu šerifet el kadiri dugi jeste da je da ovaj da treba žena da pokaže pred ženom mjesta ukrasa, mjesta abdesta koja pere pri abdestu jer se kaže volaju bdine zinete hun i neka ne pokazuju ukrase svoje i onda kaže na kraju kaže evo nisa ih ili njihovim ženama, jako njihovim ženama da su to žene samo uslimanke nevjednice postitu tu raziržanje lemom ali ovdje pokazano da se pokazuju zineti a zineti su mjesta dakle kosa uši znači lice od takog je se nose zinat i brat znači ovaj dio vrata gorni dio znači vrata ruke znači dokle bi se mogli dosta znači, izineti ukrasi noge znači do e, iza znači, članka znači pod koljenice znači taj dio gdje se peru abdesti ili nešto više jer je sve ovo propisano da se pere pri abdestu i noge znači što može više neko da perje al tako uz nogu sve je to propisano kako došlo od je buhorere, kod kod Buhari kod Muslima znači žena pred ženom treba pokazati mjesto abdesta I nešto malo više od toga i da pokaže pred ženom strankinjom ono što pokazuje pred svojim babom ili bratom i tako nešto. Tu negdje ili malo više, nije to šerecki precizirano ali mišljenje od pupka do koljena je m, jeste većina u leme je to kazala, poštovati većinu u to se mora, mišljenje definitivno, ali to mišljenje ne odgovara e, ciljevima znači ni, ni, ni ono onome stidu ni ahlaku koga je postavio islam. Znamiste, petne žena sjede i sve tako obučene, od pupka do koljena i priče ni nije nije ne nije pa nisu prsa čovjekova i srce nije parametar u šerijatu pazite al nemate argumenta jasno o tom pitanju taj argument došao znači kad uspitaju muškarac a kažu da žene što se počne pokazuju ukrase pa iz ispoljašnog značanja ajte zaključujete to moglo biti znači imamo u Lemu koja je tako razumijela, i ako imamo u Lemu onda je to sigurno preče i bolje nego nešto ono da brala većine Leme svim velikom ne nema pravo da se ismijala sa mišljenjem većine ja on nisam spomenuo da smijem nego sam samo da vidimo da, da to priroda čovjekova ne prihvata je tako? priroda čovjekova to ne prihvata niti kod žena niti kod koga kod muškaraca ne prihvata to priroda a islam je znači priroda vjera koja odgovara znači, jeli, ovaj. tako da vallahu halem da bi ovo možda moglo biti naj da li žena ženu da ne znam da li žena ženi iz čistog ćefa da masira da li da žena ženu onako iz ćefa da je masira Nema, znači, smetja da se masira, možda se ne otkriva ono što ne treba otkrivat u tijela, da bude prekodeći masaj, nije to problematično, znači, nije to sporno, jer nema u tim doticajima, znači, ako nije doticaj gledanju stina mjesta, jer doticaj je tamo gdje bi budro stras i slično, tome, nema u tome, nebreko da ima ikada zabrano. Depilacija stivnih mjesta i uopšte žene, pojašnjenje kozmetičkih saloni. Depilacija, znači, u kozmetičnjenih salonima je haram posima ku kozmetičkom salon salon radi i za muške. Osima ko je muš tamo kozmetičar i on sam i posle radnog vremena zaključava vrata, ovaj je tako i ovaj onim je tako sa ne sada ona katanca to su druge stvari. Kod muža i kod žene znači nema granica u tom pogledu. Ali to da ona ide tamo i to se nakodara, pa je to jako poznato, rašinano. Žena prvo već prije, ne znam, prije bijenčanja ide da se sredi za muža i onda ide i tamo čini harame, gledaju znači, žene koje ništa joj nisu. Kakve, to znači sa, ovaj, znači svak, svaka žena je sposobna to da učini sama sebi i nema potrebe, znači da ide tamo gdje će činiti haram. Da li ispravno hranca sam sermah kada upitalo počtanja kod trudnica i dojile halal tra ispravno zvala, pa ni znam da niste to razumjela. Zato što ja nisam rekao šta je ispravno mišljenje. Ja sam spomenuo dva mišljenja kod istamključijaka. Imamo ih pet ukupno. Imamo znači mišljenje da treba da ovaj samo da treba nahraniti i to je kažem da to mišljenje čije? Abdullah ibn Abbas, i da to je mišljenje ibn Omra kako bi da rekutim i da je to mišljenje također koga? Isaka ibn Rahaway, zato oca Rafa oni smatrali imamo drugo mišljenje Buharife i većina uleme koji kažu treba na post na post imamo uleme koji kažu treba na posti na hraniti imamo koji razdvajaju između znači posta i između uh, kada prekine post zbog svoga zdravlja i zbog zdravlja djeteta ili bojazni prema djetu. pa sam kazao imamo dva jaka mišljenja i rekao sam lično meni je srce smireno na mišljenju koje su odobrili dva ashaba da rekutim kaže za ove dvije predaje su ispravne da treba samo nahraniti ali većina uleme kaže da treba na posti Pako, pošto bi po većini uleme, oni malaz da to bude ovaj uh, ispravno isto tako i rekao se imaju dva jaka mišljenja. Ovaj i ne bi volio znači da uvijek mi braću pričamo i dolazimo većina uleme mi pričamo da na naše vratovi budu iza bratova uleme, kao jeste uleme je pričala, ali to mi to mi izačasmeđu ulemom rješimo i poredamo. Ko će onda, onda ulema samo gledaj da se ibrate kako smo mi to, el tako. U, nije tako. Ollama se razišla, tamo je se razišla Ollama, znači treba imati ova javreno dođem nekov ovaj drugi odaje, kažemo kako ništa na hranu niti ni govora, napostiti samo bolan. no moj te da je koja naranila. Pićem tako odgore, tako. No razišla, znači postoj razilaženje Jer ne znam, ja kažem, liči eto kad govorim ja, onda sebi, kad govorim o sebi, kad govorim onda ja gledam, kad se rječa ashaba, nekako uvijek one su nekako ispred, a našto što nije niko da ashaba kazao drugačije, suprot njima dvojice. A oni su bili poznati i na što s živjeli dugo. Fetve davali, živjeli dugo, relativno kasno umreli jedan i drugi, a niko se nije da shaba protivio. Što bi mogli ukazaći, to mišljenje ima svoju osnovu, jer na ovim ono je jako. Nije kako kažu neki da to mišljenje slabo. Nije slabo, ne može biti slabo ono što zva shaba kazala i, i niko nije kazalo suprano tome da to bude slabo. Ne može biti slabo. A putovanje avionom, kada se različite vremenske zone, kada putujemo, zapustimo na jednom mjestu, uvodemo na drugo mjesto, čovjek je dužan da, da molim, To sam ja iza pročito i odgovorio. Yes. Ovaj, čovjek putuje odavde i ode na primjer u Tursku. Ode, ne znam, u Indiju. Ode tamo, I tamo u Indiji, naravno, je, ranije, je tako? Čovjek je dužan braćo, kako kaže poslanik sva, kada se nastupi dan, kada postup o zore, kaže kada se približi noć odavde, a udali dan odavde, izađe sunce, postač prekida post. Kako došlo od Isuamare i Broha Taba kod Buhari? Znači, čovjek prekida post kada zade sunce. Pa ti odlaziš tamo drugo, Allahu drago. Ti si sunce, ti avion. Edeš iznad Turske. Dole Turci već gotovo, već i ovaj na rgilepe paleni nakon nakon, e, nakon onoga iftara. Gotovo završio iftar, ljudi sjede, piju, čajeve piju, el tako. A ti u avionu vidiš sunce. Šta ćeš? Ne možeš ti kazati jeste, ali moji dole iftare. Ma neka tvoj iftare ti ne možeš. Ti, su, ti vidiš sunce, tvoje sunce mora zaći kao i čovjek koji je u avionu sjedi sunce zađe polijeće po u pet, zalazi sunce u pet i pet polijeće kada ona ide s toj i kaže ovama gospodine ja vidim da ste i vjednik ovama ja jelo prije toga, sunce zašto ti jedeš i avion poleti gore se digne za desetak minuta ti gore kada ono sunce može biti tako? jednostavno, sunce vidiš Šta je? Ti je završio svoj post. Ti kad si bio dole, zašlo je sunce, prišla noć, odčišao dan, zašlo sunce, ti je završio. To što se gore digao, to više nema nikog ibrata. Ali ako si gore, nije. Znači, ibrata je u tome da zavlješ šta sunce. Dok je sunce zašlo, i ti na mjestu gdje se našao, tvoj post je preključio. Da li je pokvaren post osobi koja boli od šećerne bolesti usjede u sljedećem slučaju. Te se kao posljedica javi snižen nivo šećera u krvi i takva osoba mora pri glukozu, mora primiti glukozu u vidu ili injekcije. Glukoza ima hranjive vrijednosti, ali zbog prirode bolesti u ovom slučaju je i Nema veze. Čovjek boli ga glava. Bo Hoće da prsne. Popije lijek za glavu, ne pokvari post. Gotovo. Ne je to što si bolestan. Ti si bolest, zato nisi dužan da postiš, nego ćeš na posti. Ali to da si bolestan i zbog bolesti uradiš nešto što ti kvari post i onda da pravda što polešću pa da ti to bude prito, ne može proći. Evo ovdje kažem raziloženje oko čega? Da li je infuzije kvari ili ne kvari? Kazali smo Allaho valim da ispravno da kvare, ali imamo leme koji kažu da ne kvari. Kažu to nije prirodno unošenje, to nije ni jelo ni piće. Jer čovjek kome daš infuziju to ne može se trtirati u jezičkom smislu šta ni jelo ni nije jao ni pio, to mora biti prirodno unošenje hrane kroz šta? Kroz otvor. To moralo biti znači to. Znači ne, ovaj to je, ne mora znači ovaj značiti, jer to se veže, i za to se izbračuju i propi se isto vežu ovaj, a, čovjek ima katheter. Izlazak taj mokreći, jel mu kvar abdes, je abdesenom, znači, jel to je prirodni put, nije prirodni put. Sve se to znači mesele koje su novo nastale, znači u našem ovaj periodu, Iako se nekada davno vraćao Lema Subhanala, imam Buharije je bilježio svoje povijesti. Mislim da je od Abdullaha ibn Amla je mlas. Ili definitivno jednog odrha sahaba da je govorio da je čovjeku dozvoljeno u džami da u posudu obavi fiziološku malu potrebu, da to prospe. I naravno, kogod čuje to, kazat će, pa dobro, šta je, ali Allah je tačno nadahnuo te ljude nadahnuo ih, da da dođe momi u našem vremenu i da čovjek ima kateter i da mu se to dešava u džamii i da mu to niko ne osuđi. Dakle da kažem ne, imamo mi selef koji su so, ome kateteru i selef govori, samo na drugi način. Dakle znači, da čovjek može šta? Pa što te duše koja lahno dahnuo, znači da budu naši selef, naši djedovi rahimahumullah. Isto, isto je, ovaj, iz osobe sve, znači, koje su na, na, na ovaj način, znači, bolosne, moraju, znači, nešto uzeti, znači, da, da, da glukozuju i slično tome, ovaj, kažemo, kod onih koji kažu da kvari, isto je, znači, to mu je pohvalilo post i mora na post. I nije dozvan, nada da čovjek koji je ovako, ovako, boli, ne treba uopće da, da posti. Znači, čovjek ako zna da se može šteti, da je naš, ako ljekari kaže post, dan ljekar mu kaže čovjek koji je, jeli, prosječan nekakav kaže, bio nemoj. To ti šteti, ja znam, ja poštovim i cijenim za to tebe iza, a nemoj to raditi zbog toga i toga. Bolje da poslušaš ljekara. Nego znači čovjek radi o sebi ovaj nekakve, ovaj neprijatnosti privrđiti, ovaj po prouzroku je tima, to je bolje. Da li je dozvoljeno baviti se prodajom frizerske opreme, farbi za kosu, ulja za kosu? Da li je dozvoljeno frizirati žene? Sve to ulazi u to da li je dozvoljeno prodavati odjeću, mini suknje ženama? Da li je dozvoljeno prodavati mini ženama? Sve isto je propis, sve ulazi u isto. Ja 11. Dobro, dali dozvoliti? A uh, to sti pa stiga. Bavimo se taj tvoj piš da sam razmišljanja. Sa slu... sa mišljenja. Pitaj srce. Šta ti misliš da dozvola? vidi, što se tiče ovaj prodajs, ima ja ću vam sad nešto kazati, ima u, kod islamska kod, kod uleme islamske jurisprudencije, znači u surpiku ima jedno poznato pravilo koje se kaže idate aroda el aslu vahir kada dođu u koliziju osnova i spoljašnjost ti prodaješ kuhinske noževe a tako, imaš, trgu. samo noževe prodaješ, lijepi one noževe, kvalitetne i tako i prodaješ, prodaje noževe halal il haram halal halal prodavanje, u redu uleti ti čovjek, sad se molim te, brzo, brzo, brzo mi nože, da nože i okrećeš nož mi redaj prodaje nože je osnovi šta? halal, i to je osnova a spoljašnjost je da taj čovjek treba nož za posebne sve treba da nekoga, jel tako, da ga Pro, proluftira da ga izbuši i ti gledaš kosi se šta dođe ti žena, uđe žena u radnju i kaže, molim vas, kaže imate li lijepi ženski mirisa namirisana sva dok si je ušao, odmah je zamirisala cijela radnja imate li, sva je obučena kako jeste, imate li, kaže se tebi je halal prodavati ženske miris, ali je spoljašnost da će taj miris biti korišten u šta u zabrajine svrhe Tako je ti je po, po svim drugim pitanjima. Jel, žena dođe, ne znam, frizuru da ju napraviš. Frizura ostavi, ali takva žena izlazi napolje s tom frizurom. I sliša tome. Znači, tu je raziloženje među islamskim učenjacima. Ono što u Lema kaže jeste da čovjek prodaje ha, ove stvari koje su halal osobama za koje ne zna kako će ih koristiti. Ili zna da će koristiti halal. Ali ako dođe osoba za koju vidiš da će koristiti haram i da će to otići u haram, onda te nije dozvoljeno da prodaješ. Jer i je to suradnja na bogo, na griješeni i nepretjest. Dači ti mu prodaješ nešto što je šta. Što će čovjeku potrebiti? Za... Dođe ti čovjek i kaže ko tebe, ne znam. Ja bi kaže kupio od tebe grožđa. Ne znaš, čovjek ništa kupio, bon, 3 kg grožđa. Ti ne znaš hoćelo za vino, hoćelo za sok, ga izgduješ split, može prodati. Al dođe ti čovjek i znaš da ima svoju vine, pravi vino, cijedi grožđe, tako za vino. I znaš, bojade je svežo produkt. Jer znaš zašto se to koristi. Pa ako ne znaš zašto će ili si ubeđen da će za halal možeš, ali ako ti dođe osoba koja te tako, e sad kako će ti to u vašem vašu posla ja ne znam. Ne bi ulazio u to jer to je za mene puno. Znači ne poznajem prirodu posla, nego čovjek znači boja laha koliko može, znači i gleda da osobi koje, nešto, ha, koje je nešto, koje koja mogla to upotrebiti u nešto što je zabranjeno, je tako. Jer kad dođe čovjek, ti prodaješ oružje. I kaže daj mi pištolj. I ti znaš da kaže Kaže, daj mi, molim te, kažem, najjači što imaš i neće mi sigurno nikad više tancati po živcima. Sad je zadnje ovo bilo. Hoćeš mu prodati oružje? Stane živio, šta ti je? Ma komšija, brzo mi vadi najbolje oružje. Nećeš mu prodati. Jer znaš da će ubit nekoga. Ovo je, ovo je naravno, ubistvo. je veći grijeh od, ne znam, tamo, nekog drugog grijeha, uređivanja žene, ali u principu jedno i drugo. Pa kako ne bi dozvolio ovdje, ne moju dozvoliti Dobro, sve... želiš li ga braniti ili... Reci. Nas trojica ima porodičko ljudi. E sad, sad kad znamo kakva je situacija, a inače bavimo se vele zove, znači stikljujemo i zavom ovo. Da li trebamo na posao ili traži drugi posao, pa tek onda Aha. Ako bi čovjek menjao posao, vraću, čovjek menja, radi posao koje je zabranio šarijeciki. Da li će da post na posao ili ili čega, ovaj ili će tražiš drugi pa ćeš ga napustiti. To je pitanje a, koje se veže za čovjeka. Ako bi išli po značenju Kur'anskog ajeta, i Uzvišeni Alazhar kaže: "Ome yattaqillah yaj'al lahum makhraja wayarzuku wayarzuquhu min haythu la yahtasib." Ko se Allah boji on čemu izlaz podariti? Naći i obskrbiće ga odakle se ne nada kazali bismo prvo napusti posao i traži fir jer se kaže ko se Allaha boji, on će mu dati šta izlaz, pa je prvo takva pa onda šta onda izlaz, mi kažemo ovako, ne Allahu dragi, daj ti meni prvo drugi posao pa će ja napusti ovaj pa obrnem ajet, pa kaže daj mi prvo izlaz pa će ja onda tako Je skon to znači prvo mi izlaz pa će ja tako pa su mi okrenuli ajet Ali Allah zna naš slabost. tako Čovjek koji radi posao i izdržava se od određenog posta i mora činiti ili haramno samom poslu ili on mora, recimo poput neki ljudi ne mogu imati brade na poslu koje mora se obrijati. I on živi od toga i nema drugog posla. Ako se vrati kući mora pokusati na babina vrata i kazati babo molim te daj mi da kupim djeci. Nijeko daj mi. Nema ništa. Ostaje bez ičega. I nema mogućnost da ništa drugo radi sad trenutno. Neka ostane, znači na tom poslu, neka radi neka radi, a neka kopa rukama i nogama i krampama da nađe drugi posao. Znači nije samo da prevoreš novine, došle novine, kada je šeo danas, ništa ovo nije za mene, čekaj će naredni petak da opet izviđu ponovo mali oblasi. Ne, nego tražiš za sve moguće načine, ostani rad taj posao. Znači to je vid nužde. Ako čovjek nema, kažem, a dobro pazite, nema i odatavljaj se financira, nema ništa drugo da nađe, nema nikakve uštođenje kojem se mogao, tu je ostane, rad to, je haram, radi kako jeste. Ilema je tako danas govorila. Čovjek radi, ne znam, radi u banci, kamator. Nema nigdje ništa drugo. Ako ostanem na ulicam, nemam ništa, ne kažem rad tu, ali radi i boji se Allaha i trudice, a zna je da te Allah gleda da rađeš sred drugi posao. Ako ostavi to tada, kaže neću ni dana više, ja sam sada na Allaha idem, molim Allaha da te da te, poživi, da te uču, da te nagradi, jer ko što ništa od Allaha, Allah će mu zamijeniti ali kada se tovra ako se vraća znači na popis kao popis onda znači ovaj čovjek bi bio uzon dati jer je to vidnožde to je, znači vidno je jes' se čini može da Čeli se netovo obraća zavjetova odnosno ono što nije ovaj što nije moguće zaispalo pa to pokazuje zavjet je ovaj samo samo iškrca može nešto izvući od njega znači putem zavjeta zavjet znači čovjek netjerali čovjek koji izači ovaj a ovaj prekrši znači mora se skupiti tako da je znači ne trebaš znači sam ovaj da da znači da to činiš jer nakon samo se možeš povezako znači ne daće koliko traje kurban bajram traje dan jedan kurban bajram traje jedan dan ono drugi treći četvrti sve nakon toga to smo kazali da su sve sve ništa vole odmarate Pa vole da imeš, to već je prazniti. To stavljete šripe. Jeste. Da li gutanje pljuvačke, kvari post? Gutanje pljuvačke ne kvari post. Čovjek da guta pljuvačku, ne kvari post. Kada proguta nešto od hrakotine i sl. toga što ima ono kad se nakupi ga čovjek bolestan, ne kvari post. Po jednom dijelu stanske učenja, ako drugi kvari. Kod Hambelija imamo dva mišljenja po ome pitanju. Da li to kvari post? Ispravno je. Znači da čovjek ne, ne treba znači ovaj ne treba Uh, znači gutati. Ako mu je nešto u grlu, pa proguta iz grla nije sporno. A ako dođe u usta treba izbaciti, bilo da postoje da ne postoje to štatno opće da ide u čovekovo tijelo. Znači, tako da to pljuvačka znači neće kvaditi post, osim znači e sad, gdje je problem kod ove o čemu je Olema govorila, gdje je problem kod, ja se izvinjavam što objašnjam o ovome, možda s to neprijatnosti, ali to su propisku ideš ovim ovaj čoveku, kada čovek ima hrakotinu u ustima. Pa pođe, pa kihne, pođe mu napolje. Ona već iziđe i ona je uhvati i vrati. To se dešava. Kaže u lema da to kvari. Jer je to već nešto što je bilo napolju, pa ti spolja šta? Unio organizam. Jel redo. Tako on tate? Spolja se unio organizam, više to nije nešto je bilo u tijelu. Iz grla ako pruguta, u usta ako dobro treba ispraviti. I ako je čovjek iz usta prugutao, neće pokvariti jer nemamo dokaza, to kvari post. Allah je pojasnio poslanih ono što nam kvari post, a to nam nije došlo da kvari post. Pa kako pljuvačka neće po koja uđe, ništa znači nije razlika u tom pogledu ni, jeli, ako je nešto više od toga. Tako da pljuvačka znači samo po sebi, ali čovjek je neka lema kaže da je čovjeku pokuđeno da namjerno sakuplja pljuvačku i da guta. Je l' tako? Da sakuplja pljoče da uta, kažu to ne treba, jer to je vid je li negodovanje, al' tako tegobane kakva koji čovjek izražava prema čemu? Prema posjeta ovoj tješkoj srči tome. U protivnom, to neće pokvariti. To je inčala. Zadatak da ovo pitanje. A imam da to ne pitanje. Rekao sam na ovo pričin. Skogu se može što Prvi, drugi pričin je Nije to bilo. Mi mamo ovo diskuto. A vi ste diskutovali. Što ste prvi da pitanje. To je braćo, dokle se može kurban krat, kad počne, kad to je raziležen veliko međunavom. Ja sam o tome opuštveno govorio, znači u knjizi o kurbanu, imate znači o toj meseli, dokle je vrijeme kurbana, islamska ulema se znači razišla od prvog dana pa do znači, trećeg ili četvrtog dana svačuna Bajrampa, vrati se znači tamo na knjigu pa počitajte. Reci. A, ja imam par pitanja. E, prvo, što kad se sad svi ovim saloni ljepote i tako, može li se uraditi trajna depilacija? Znači da se vlasarski uništi korijen vlake, primjer radi za brijanje pod pazuhom i ovaj zove, na stidnim mjestima i to se jednom za životari gulsovi, ne moraš nikad više. A druga stvar, na, kod nas ovi vitri namazi, ovaj, što se ima, znači tu dva sjedinja, da li tad klanjac za, na, za ovaj, imam, i ova treća stvar ovu, za pljuvačku. Što ako nije vlasna ta pljuvačka, u slučaju da čovjek se poljubi sa suprvom. <laughs> odakle iskopa iz <laughs> situacije nekako vi će sada inspiracija dobro ajmo krenti ajmo krenti ajmo krenti, krenti obrano tim ne dosljedamo znači ovaj što se tiče pljuvačke prvo čovjek poljubi suprugu i slučajno nešto je li od pljuvačke ostane od njemu usta i tako da braćo moje a Što se tiče, u šarijetu imaju neke stvari preko koji šarijet prelazi. Znači koji šarijet ne uzima kao e, problematične Evo kako. Ti odeš, postiš, poodne namaz i ti se abdestiš. I zapravo usta. Hoće li nužno nešto od vode što je ostalo ti grlo i u somak od abdesta? Moje ima sumnje, ma ne kad i se slomio ne možete moći uzet fen jel tako i su usta. Ne znamš kako možeš više to ispereš u ustaj nos i ostane voda s pljuvačkom to ode. Ali to su braćo neznatne količine preko kojih šerijat prelazi. Takoj inhalacija. Inhalacija dođe, stavite neki jel tako. Inhalacija i nema sumnje da nešto od te pare onaj on tamo i oni vode malo staviti. Nešto će otići, ali to je nešto neznatno i šerijat preko toga prelazi. Jeloj Tako isto i po pitanju, znači samo strpi, samo strpi, samo se strpi, samo strpi. Znači, dakle, tako i po pitanju, znači ovoga isto znači po pitanju, poljubi čovjek suprugu svoju i to će nešto, nešto znači malo ostati, to je znači sitnica kap kada bi se uzeo sve to nije kap, neka kakva preko toga ili postanik sa dozvolje ljubio je svoje supruge izlazi nakon toga na namaz dozvolje da sup mužbog i niko znači ne znam da je to iko nisam, nisavka znači ono sa što ste rekao znači ja eto skro, skromno ono shodalo ono meni skromnom tom nekom mom čitanju koje sam čitao nisam znači vidio da je iko tako nešto spomnio a možda neko je dole mi pričao o tome nije bitno uglavnom nije to sad na kako pidio koga, koga se raspredjalo vodila se rasprave hoćeli po, kvartni, po to je, znači, to je stvar kako koga znači prelazi ovaj šarijen. pa te stvari znači sitne preko koji znači šarijat, pre, od koji se čovjek ne može sačuvati nikako znači šerijat šta prolazi preko njega znači to je nemoj znači, ne može čovjek se neki, ne, nekakvi sitni znači stvari koji se dešavaju znači iako su ostavane zabranjene znači ne može to ih sačuvati reći sad ti samo rekao dodatak za pastu za zube ako je koristimo pa postane onaj dio, dio ne smeta miris nije dio Da čovjek ispere usta nakon toga što ispereš, ponovo četkicom da obriješ, tako, očistiš. Miris sam koji ostaje to ne smeta. Miris mi svaka to ne smeta. Sve što znači miris to ne smeta. Kao da pomiriš, znači miris da pomiriš je čovjek isto znači to to sve ne smeta. To nisu ostaci koje kvare post. E sad ako baš ostalo otpad ste komad, pa čovjek ga namjerno progutao, pa bio veći ne manje to je bukvarlo post. Znači tudiš da maksimalno da ne progutaš a šta recimo ako. Okazali smo ako čovjek čovjek očisti sve i ostane nešto nehod i nehotično proguta šrit pazi preko toga jer to je to je mimo čovjek i mogućnosti Jer da je neko rekao ne ne moje su mogućnosti ja sam pazio se maksimalno inače toga šta desilo se nešto pa čovjek kada mu se desi nešto on tako ovaj u odonoga što je zabranjeno a ni namjerno to mu neće ako bog da pokvata i bije deličkom zadim bilo kod vitna mazak da se kod nas obavezno vitna namaz sklanjamo i zajbama ovdje klanjamo našim podnevlima imam na srednjem tešehudu on sedi i onaj ovo je malo znači način ovoga klanjanja On je došao sunnet poslanika sažem na takav, koliko znam jer ne znam evo, ovdje su naše daje pa ovaj ako neko od nje nešto zna neka ovaj dopuni ili popravi. Ovaj da je došao da je taj tako da je klanja znači spominju se tri rekata ima kod Hakima hadis da spominju 3 rekata znači ali nije znači opisano da ima znači ovaj ne ne ne spomenuto znači prvi teşal. Ono što bi moglo ja sad govorim ono što ja doživljavam i kako to vidim znači eto ako imam pravo na svoje mišljenje nekakvo ovaj u tom pogledu ne mora zašto znači je opće ispravno da sjediš sa imamom i nemoj ti na prvom tešehu ništa učiti. Pa bi to sjedenje bilo kao neka kakva dželese turistiraha ili tu negdje, ali nisi učio. Je ti prisiljeno, ne možeš ustati, imam je dolet ne možeš ustati za imamama. A meni je cilj da završim sa imamom da bude za nagradu čega? Noć ogramaza cijelu noć. Pa ako ostanem sa imamom, znači da plañjam, znači da sjedim taj prvi tešehu da ja šutim i ustanem nakon toga i za imamama, molim Allah džal da to bude nekakvo opravdanje, čovjek je ti dužan sjediš imamama, tako. Ke dovu naučiti, moj I dovu neč naučiti. Koji dovu? Pa kad ono malo no LP, kak kako pa neč us dovu. Potom samo ponu pa. dovu. Kunu dovu. Ja. Pa naravno kunu dovu se uči, braćo. Kad imam kaže Allahu ekber, ti samo neđiz za ruke. Jer dizanje ruku, znači nije potvrđeno od poslanika, došao je od ashaba i te se predaje daif, kako došao domara, i od Amara, od Alija i drugi, te se predaje daif. Znači dizanje ruku za kunut Allahu ekber ne. Nego kaže Allahu ekber, ti Allahu mojini fi menedit, va'fikini fi ma, to ono uči, znači, Ti učiš dovu. I dova se uči prije ruku. I to je ispravnije mišljenje. Jeste, ima, ima hadis kod, kod, kod imama Ibn Mađe. Ibn Kaim kaže za njega da je jedini hadis vjerovostan koji precizira. Kaže se učio je poslanik kunut prije rukua. Pa je učio kunut prije rukua ispravniji od poslana. Ono što se odabrali šafijski i ambelijski pravnici. Iako, kao kao je šeh Albanija, ako bi se nekad ušlo je posla rukua, da nito nema smetnje. Ali hadis jasan, jedan jedini o učenju kunuta na vitru je jedan kod Ibn-u nema drugog. On je naj, najjačiji, kako kaže Bono Kaim, i najispravniji Hadis po tom pitanju, a drugo spominju samo kunut, ali ne spominju znači vitr. Samo kunut spominju. Pa mogu biti kunuti na na, o, na, sabah. na, na Sabahu i na propisanju na Mazlija, ali Allah vam se kaže kunut na vitru. Ima Hadis kod Ibn-u Mašejbe, da, da je Abdullah bin Nasud, on i da su ashabi poslanika, samo učili kunut na vitru prije rukova poručenje, kod minuta prije rukuo na vitru, to je preće i bolje, a ako sučina, poslije rukuo, oniš, otvara da je smeta. I reci tvoje treće pitanje. Treće pitanje, ovaj, da li trajno, ovaj, znači, depilirac, odnosno unišit korijet blake i ne, ne se... moraš se uručenika pijati? Pa, e, nisam kažem ni to, nisam, to je prvi put, čujem, znači da ima takav, takva metoda. Pa će odgovor, znači, biti od mene, ako bude, znači, pogrešan, to je to. A, shodno pravilima, znači, ne bi malo imalo smetjenost ugradi. Kako je dozvodno čovjeku da stalno sebi uklanja i da, i da ne znam, ovaj, da, da, da čupa dlake, dlake ispod pazuha, jer je da se čupaju dlake ispod pazuha, a da se briju sa stilnog mjesta, tako je sumnet, ne bi smetalo, znači, kako dozvodno da, da se uklane za trajno. Ne bi smetalo. Jer je cilj da budu uklanjene. Hoćeš li sad ukloniti ovom metodom ilomom i da se trajno budu uklanjeno, ne bi tu malo ovaj, Kažem, sa širijatskog aspekta ne bi rekao da bi tu bilo nekakve smetnje, ali ne nebude zna, kažem, nisam nikad čitao ništa o tome, nego ovako govorim, ne bi trebalo, to je dozvoljeno u osnovi, znači da se ukloni, pa ne bi trebalo da ima, znači, smetnje, a ako ima, ne znam, sa medicinskog aspekta nekakve smetnje, onda je to opet druga stvar koja ja se gleda. Što se tiče medicinske, ima se jedan tehnički problem. Ovaj, što te to ipak treba doktora ratiti. I ovaj, i e ne može onda. Ona, ne može. Znači ovo je sad, e, ovo je bitna stvar. Dobre što sam to rekao. Znači, znači, znači da, pazo, a... isto pazova može, jel' to ne bi ulazlo sti da mjesta, to ne bi smetalo, ali znači da se uradi. Ovaj i gleda se a, koliko se to plaćaeno skupo da ne bi ulazlo raspiri štopara i aha, aha. i to bi malo svojim mjestu. Ali to da radi, da radi, znači ona da radi, sup, da radi mu, ovaj čovjek muškarstvo i da je gledao s jednom mjestu, to je zabranjeno. Ne, ne, to ne. A jedino ako je opet doktor, a je tamo znači ovaj tehničar, ako je muž. Reci. Ovako, ako postimo tri dana iskupa za zaklij, postimo jedan dan prekinuli, moramo ponovo tri dana ili ili il ćemo nastaviti tada dana. Ja. Ako prekinemo, znači posle dana bude loše, a možda drugi dan ne, ne znam, nešto tene išla. Pa da treba, on su treba tri dana. Pa jeste poajte tri dana, znači da se posti takav fake fartu i tamo ašranit mesakine nosati matota imune. Ali kom eu kisvetuhum eu eu tahril rukba. Faman lam yajid fa siyamu thalathat ayyam. Znači čovjek je biran između ovaj ove tri, znači ove tri stvari da oslobodi roba, da nahrani siromahe i da ih odjevne, a ako ne nađe, onda ide znači na post. I ne, prvo što ide na post. I ne znam znači da ima tiče toga, ne znam da ima argument jasan koji bi da moraju dani biti posta uzastopno. Znači, ne, ne znam da postoji sad, ne znam da postoji argument, treba probjet, ne znam da postoji argument da bi ukazao da dani moraju biti posta uzastopno u kefaretu. Hajde ti i neka jasna pa ćemo završiti. ite usimam znači, ja da je prvi vađib da se Run, Dobro. Pošli, mislim, ja da rukn i vađib se razlikuju. Da je ruken Prvi rukni jeste. Ne, nisam ja rekao da je rukni zapiranje nosa, to nisam nikad rekao. Nemoj tako. Znači ja sam mogao reći da je zapiranje nosa badžib i usta. Jer je poslanik rekao sa i men tawdae iza tawdaate fastanther kada budeš uzmao abdest i zaperi nos i zaperi nos naredba pa je došlo ovaj naredba je došla za ispiranje nosa u brojnim hadisima I ono što je rekao ibn Hazm rekao je da nije naredba došla za izpiranje usta to je što on Muhallawi u njegovom dijelu, kaže nije došla naredba i zapiranje usta ali ispravno da ima kod Abu Dauda hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao idate obdate kada budeš uzmao abdest i zaperi usta pa naredio pa bi onda i zapiranje usta i zaperi nos ta bilo vaajib iako kaže da je to sunnet to se može klasificirati vaajib Ali nije znači rukn čega. Pa čovjek može biti znači griješan zato što je to ostavio, ali nećemo biti šta abdes njegovog pokvara. Iako kažemo, većine oleme kažu da je to šta? Sunnet. Ali eto, skodno argumentima moglo bi se kazati da je obaveza da je vađi, ali nije rukn. Znači nije rukn, rukno je svojno što je spavljeno u kurani. Da li je pitanje, znači, lica i do kraja uzimanja, da strada Ti su opravo lice i dalje nastaviš prati dijelove tijela. Naprimjer, došlo do onog u suho lice, lice. Ti, znači, u Sudanu, kad upereš lice, niste nuku opravo lice već suho, već prži. Pa, ne, pa nema to veze. Znači, to je, to je, to je vezanje, znači sušenje dijelova tijela. To u Lema kaže, to oni, oni to poredje, kako spominje Ibrun drugi, sa, sa, poredje to sa ovim, sa prekidima u, u priliku uzmanja abdesta. Ja sam, znači, priliku uzmanja abdesta i ne sam činiti šta prekide. Ni duže, ni kraće. Tako kaže jedan dio u nemi. E sad kažu šta je duže, kraće i prekide, kažu našto kratko. A duži prekide ako, ako si oprao jedan dio tijela i on se osušio, a ti još nispočeo. Ja, ja i ti abdesimo skupa porad. I ti me ne kadaš ješ čuo ovu novu vijest, ovaj, da ovaj je ovaj naš ministar bezbjednosti. Ja kao je, molim, šta je ministar bezbjednosti? I ti me ne pođeš priš kako je ministar bezbjednosti tamo, ovaj, nešto uradio, tako, ovaj, nekomu smeta ja i ti pričamo vruće ja pogledamo sušlo se, ja ti već pričali par minuta o sušlosti lice, ja nisam počeo prati ruke kažu to je duži prekid, počeo iz početka ali kako kaže islamski učenjaci ovo je ne, nemjerodavno u, u Švedskoj možeš 15 minuta stojeti, ali tako, usred ljeta neće je tako a dole u Mekinu ne možeš li u januaru, jer se se Znači, ne, ne, to, je, ne, to je pravilo, ne, ne, teško je, znači, ovaj, ne znam, čovjek ima temperaturu, koji gori, prije će mu koji sušta, ne, to, to, to je bolje kazati nešto što je u običajnom pravu, duža ili kraća pauza. Iako, kad bi se vratili na argumente, sto posto, nema dokaza, u kome bi, jer hadijsko debu Davuda, u kome se kaže da je postanik, sada sam vidio čovjeka, pa mu suho na nozi, koliko za, za nokat, pa mu rekao, idi vrati se, i obnovi abdest, iz početka, taj hadijs je dajif ispravljen hadis je kod muslima, kaže, idi, kaže, tahasine ka luodu, kaže, popravi svoj abdest. Popravi abdest, šta znači? Operi to što ti je ostalo suho, to je popravi abdest. Tako da je to, samo to pitanje, praviljenja pauza, ne pauza kad bi se vratilo toga, nema argumenta da bi to pokvarilo. A to pitanje da se osuši, niko to smetja nema. Ti dođeš, pereš, opravo si, ruke, lice, kad pereš noge, lice, suho, to nema niko veze, znači sa, ovaj, reci, ja smijem bjež da što pitao da da je dvije godine ja sam se pazim ja sam njemu odgovorio ovdje ovo je brat ja sam njemu je odgovorio on dobio dobio je dva puta odgovor dobio je na samo i dobio ovdje pred svima Dobre, drugo, a, a drugo pitanje plus 10. dan za pa što po 10 dana, al 10 dana. Dobro. Kada se kaže deset dana uz Hidžeta, misli se 9 dana. To objašnjenje. Znači, el Bajram ne može, znači prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, kaže se deset zbog ti deset dana, kao što kažemo deset dana i ti Kefa zadnje 10, a može biti devet. Je l tako? Može biti devet, je l tako? Ili ili kažemo zadnje deset, Ramazanske noći su najvrednije, a može biti koliko? Može biti manje od toga, al tako. Znači ne mora je ovaj 10. postni isprav. Ali ali ali to što radi to je to je ružno. Ali post isti ispravan. On ide znači tamo gdje će šta. Postiti znači ovaj kraće, zato što mu se ne postiti duže i samo je zbog toga otišao da bi pobjegao od te šerijatske obaveze koga je zadesla i sve ljude, njegovo mjesto on je pobjegao na na drugo mjesto. Ali je post isti ispravan. Ja se nalazim u mjestu i postimo od zore do akşam. I tu sam se našao u redu. Moj post je ispravan. Ali ali nije to ružno, to je To je vid hile, znači pokušaj vidi onega, ne znam, ovaj. Ok, zam, ako je zam... bolestan i staro nešto? Boli. A, a željan je da ispuni? Ako je bolestan i staro, nije duže nikako da pusti. <gled> željan je da je inovo, da ispuni. Zna se vatnije, ne da nakon iz Romana. Željan je da učinu svijetu, pravo pojima. To je to. Nemaš ove kvare, nemaš ove kvare,